بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاء وبست الجبال بساء فكانت هباء منبثاء وكنتم أزواجا ثلاثة إمنام <تصفيق> ألاس Al-abamas das Barmherzigen. Wenn die Stunde eintrifft, die eintreffen wird, gibt es niemanden, der ihr Eintreffen leugnen wird. Sie wird manches niedrig machen und manches erhöhen. wenn die Erde heftig hin und her geschüttelt wird und die Berge völlig zermalmt werden, und dann zu verstreutem Staub werden, und ihr in drei Arten aufgeteilt werdet. Fa'ashābul maymanatima, Asshābul maymanah, Wa Asshābul maymanah, Asshābul maymanah, Wa Asshābul maymanah, Wa Asshābul maymanah, Und al die, die Gefährten von der, Seite? Von der unheilvollen Seite? Was sind die Gefährten von der unheilvollen Seite? Und die Vorausgeeilten, ja, die Vorausgeeilten, das sind diejenigen, die Allah gestellt sein werden, in den Gärten der Wonne, eine Menge von den früheren und wenige von den späteren. auf mit gold durchwobenen liegen lehnen sie sich darauf einander gegenüber <Sie> وفاكهة مما يتخيرون وَلَحْمِ طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما Bei ihnen gehen ewig junge Knaben umher, mit Trinkschalen und Krügen und einem Becher aus einem Quell. Von ihm bekommen sie weder Kopfschmerzen noch werden sie dadurch benommen, und mit Früchten von dem, was sie sich auswählen, und Fleisch von Geflügel von dem, was sie begehren. Und darin sind Horis mit schönen, großen Augen, gleichwohl verwahrten Perlen, dies als Lohn für das, was sie zu tun pflegten. Weder hören sie darin unbedachte Rede noch Anklage der Sünde, sondern nur den Ausspruch, Frieden, Frieden,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 inna ansha'nahunna insha faj'alnahunna abkara 'urban atraba li ashab al und die gefährten der rechten seite was sind die gefährten der rechten seite Sie sind unter dornenlosen Ziddelbäumen und dicht geschichteten Mimosen und langgestrecktem Schatten, an sich ergießendem Wasser. bei vielen Früchten, die weder unterbrochen noch verwehrt sind und auf erhöhten Ruhebetten. Wir haben sie derart entstehen lassen. und sie zu Jungfrauen gemacht, liebevoll und gleichaltrig, für die Gefährten der rechten Seite, eine Menge von den früheren und eine Menge von den späteren. <Sie>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 noch trefflich ist. Sie lebten ja vor dem Üppig und verharrten in dem gewaltigen Unglauben und pflegten zu sagen, wenn wir gestorben und zu Erde und Knochen geworden sind, sollen wir denn dann wirklich auferweckt werden? Und auch unsere Vorväter? Sag, die früheren und die späteren, werden wahrlich versammelt werden zur festgesetzten zeit eines wohlbekannten tages <Sie> euch dann davon die Bäuche füllen und dann darauf heißes Wasser trinken, trinken werdet ihr dann wie ewig durstige trinken das ist ihre gastliche aufnahme am tag des gerichts نحن قدرنا بينكم الموت نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشئه تذكرون wir doch haben euch erschaffen wenn ihr es doch für wahr würdet was meint ihr denn zu dem was ihr als Samen ausspritzt. Seid ihr es etwa, die ihn erschaffen, oder sind nicht doch wir die Erschaffer? Wir doch haben unter euch den Tod festgelegt, und niemand kann uns zuvorkommen, dass wir nicht euresgleichen gegen euch austauschen und euch in einem Zustand wieder entstehen lassen, den ihr nicht kennt. Und ihr kennt doch die erste Schöpfung, wenn ihr doch bedenken würdet. Was meint ihr denn zu dem was ihr an Saatfeldern bestellt. Seid ihr es etwa, die es wachsen lassen, oder sind nicht doch wir es, die wachsen lassen? Wenn wir wollten, könnten wir es wahrlich zu zermalmtem Zeug machen, und ihr würdet dann dauernd verwundert darüber reden, wir sind wahrlich mit Schulden belastet. Nein! Vielmehr ist uns alles verwehrt worden <Sie> a antum anshaatum shajarataha am nahnu al munshi'un nahnu ja'alnaaha tadhkiratan wa mata'an lil muqween fasabbih bismi rabbikal was meint ihr denn zu dem wasser das ihr trinkt seid ihr es etwa die es von den wolken herabkommen lassen oder sind nicht doch wir es die es herabkommen lassen Wenn wir wollten, könnten wir es auf der Zunge brennend machen, wenn ihr doch dankbar sein würdet. Was meint ihr denn zu dem Feuer, das ihr durch Reiben zündet? Seid ihr es etwa, die den dazu nötigen Baum entstehen lassen? Oder sind nicht doch wir es, die entstehen lassen? Wir haben es ja zur Erinnerung an das Höllenfeuer und als Niesbrauch für die Wanderer gemacht. Darum preise den Namen deines allgewaltigen Herrn. wahrlich wenn ihr nur দাস ein gewaltiger schwur das ist wahrlich ein ehrwürdiger koran in einem wohlverwahrten Buch, das nur diejenigen berühren dürfen, die vollkommen gereinigt sind. Er ist eine Offenbarung vom Herrn der Weltenbewohner. اف بهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحنقم وانتم حين اذ تنظرون ونحن اقرب اليهم منكم ولكن لا تبصرون ihr denn über diese aussage nur schön reden Und als Dankbarkeit für eure Versorgung soll euer Ableugnen sein, wenn sie die Kehle erreicht, während ihr dabei zuschaut, und wir ihm näher sind als ihr, aber ihr könnt es nicht sehen. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا مُدِينِينَ تَرُدُّونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ könntet ihr dann wenn ihr doch nicht vor Gericht gestellt werden sollt wie ihr behauptet sie zurückbringen wenn ihr wahrhaftig seid فاما ان كان من المقربين فروحه وريحان وجنه نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين wenn er nun zu den allah nahe gehört dann wird es für ihn ruhe duftende pflanzen und einen garten der wonne geben und wenn er nun zu den gefährten der rechten seite gehört so friede sei dir von den gefährten der rechten seite ল দিন ইেন্দুন und das Erleiden des Höllenbrandes. Dies ist wahrlich die reine Gewissheit. Darum preise den Namen deines allgewaltigen Herrn